Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vessalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tabishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul'uqdatan min lisani yaqulu qawli. Amma ba'd. Wa taramsalmun wa bar salam. Üçün səndə Ramazan ayında Allaha yaxınlaşmaq, təqvalı olmaq, imanı artırmaq və çox asan gəlir. Çünki Allah s.ə.v. Teala Ramazan ayında şeytanların əl-qodunu bağlayır. Şeytanların əl-qodunu bağlayır və başqa aylardan fərqli olaraq bu ayda şeytan az bəsbəsə edir az mane olur insana şey ibadət etməsin. Lakin buna baxma yaradır. Bəzilərinə o, az da kifayət O, az da bəzilərinə kifayət edir və görürsən ki, günah işlər görür, Allah umudur. İki dərsdir, şirkin növlərindən danışırıq, şirik altında danışırıq. Mənfi, nüsbət bir-birinə ziddi olan şey, qorxu və məhəbbət. Bir təkrar edirəm ki, yalnız qorxu ilə ibadət etmək olmaz yalnız məhəbbətlə ibadət etmək olmaz. Hər ikisi şey eyni vaxtda olmalıdır. Nəmurqortu, əgə hə məhəbbət. Allah ona rəhmət nəmin Allah səni bağışlayacaq və həm də qorxmalısan ki, ola bilərsən izə zalandırsın. Əgər peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq ki, insanların ən xeyirlisi Allahın secdiyi bir bəndə Allahdan qorxursa, yalnız ümid etmir ki, əgər bu peyğəmbərdirsə, cənnətlə müjdələnibsə, bütün günahları bağışlanıbsa, deməli bu cənnətli Yalnız ümidlə ona ibadət etdik. Əgər Peygamber bunu etmirsə, hansı əsas nam vəzifirqələr bu neydir? Yalnız ümid bəsləyərək Allaha ibadət edinmək. Məllif bu iki növ şirkdən sonra Ərhal bu iki növ ibarəti və başqa ibadətləri əhatə edən Səvəkkül barəsində qonuşur. Səvəkkül müminin, müsəlmanın həyatında başlıca rol olmuyur. Səvəkkülsüz insan yaşayırsa, onun yaşamağının heç bir faydası olmadır. Əgər insan yaş həyatda nəyə görə yaşadığını bilmirsə, məqsədsiz yaşayırsa, onun yaşayışının heç bir faydası olmadır. Və təvəkkül nə deməkdir? Təvəkkülün tərifli, arxain olmaq, kiməsə soykənmək deməkdir. Lakin, şəriyyət baxanından təvəkkülün mənası, istilahi mənası o deməkdir ki, Allaha Arxayın olmaz və dünyəvi səbəbləri götürmək, istifadə etmək. Səbəbsiz Allah'a arxayın olmaz. Ya səbəblə, arxayın olmadan hər hansı bir iş etmək, hər ikisi günahdır. Səbəbsiz, yalnız Allah'a arxayın <gülüyor> olmaz. Evdə otur ki, Allah sənə ruzunu verəcək, elin verəcək və s. və günahdır, haramdır. Həmsinin səbəbi götürür dünyəvi işlərdə, istifadə edir. Allaha arxayın olmamaq O da günahda haramdır Hər ikisini edən Günaha batır, fasiq olur, asi olur Allaha Lakin hər ikisini Bir yerdə Edən İbadət etmiş hesab olur İbadət etmiş hesab olur Yəni Allaha arxayın olub Sonra dünyali səbəblərdən istifadə etmiş Həkimə müradət etmək Çilin gərəm müradət etmək Və s. və s. Mütəxəssislərə müradət etmək caizdir Təbəkkülü Allah s.ə.q. bütün insanlara əmr edib və təbəkkül qəlibdən olmalıdır, ürəkdən. Yalnız dinlə desən ki, Allaha xayin oluram, Allah kifayətdir mənə, bu kifayət deyib. Dinlə deyib qəlbin yəqin olmasa ki, Allah sənə kimi olacaq, onun heç bir faydası olmayacaq. Çünki dinlə qəlb eyni olmadıq və insan fasiq, asi sayılır. Dinlə qəlb müsləq bir-birini kəsdik etməndir dilinlə dediyini, qəlbin, qəlbinlə keçirdiyini dilin təsdiq etməlidir. Nə bu şəhadət o zaman başlıda rol oynayırdı. Nə görə cahiliyyə dövründə olan əgərlər şəhadəti demirdilər. Demirdilər ki, La ilahe illallah. Çünki onlar dərk edirdilər bunun mənasını. La ilahe illallah demək nə deməkdir? Zahirdən demirdilər, üzə çıxarmırdılar. Çünki qəlbi bunu təsdiq etmirdilər. Təvəkkülü Allah subhanətəqələ bir çox ayələrdə Müslümanlara əmr edilir, möminlərə əmr edilir. Bir şey və alallahi tevakkulən Allah tərəf kül edin. Nə deməkdir? Kafir olub Allaha təvakkül etməyin heç bir faydası yoxdur. Kafir olup Allaha təvakkül edərsənsə, Allah sənin kömək elməyəcək. Çünki təvakküldə olan şərtlərdən biri nədir? Allaha arxayın olmaqdır. Allah'a da imansız necə arkayın olmaq var? Əgər iman yoxdur ki, Allah var və ya Allah'a inanmırsan kümə etməyinə, necə onu arkayın ola bilərsən? Küməli təvəkkür yalnız möminlərsiniz. Allah'a yalnız möminlər təvəkkür edir. Kafirlər isə yalnız özlərini arkayınlar. Buna misal və çox qəribə misaldır ki, Peyğəmbərə əziyyət verilir, İbrahim əziyyət verilir. Tüm qıhmı, Ona qarşı çıxır onun əleyhinə. Hamısı odun gətirir. Bağlıyorlar bunu bir dirəyə. Odunu da yığıb yandırırlar. Yandırırlar və Allah s.ə.vələ mələk göndərir İbrahim ə.səlamına. Mələk göndərir ki, get, soruş onunla. Sənə kömək edin. Mələk gəlir, Səvrəli ə.səlamına. Bir istəyirsən, səni, səni bu davadan qurtarım və dövmünü yerlə yiksən edin. Fikir Bu arxaimdir ki, mələk onu edə bilər və bu arxaimdir ki, Allah onu göndərib. Allahın əmri ilə gəlib. Mələkdən də istəsəkdir, mələk də desəkdir ki, bəli, məni bunların qalasından qutar. Mələk vasitəsi olardı. Allahın əmri ilə mələk onu o qaladan qutarardı. Yenə də o şirkət etmiş olmazdı. Allahdan istəyir. Lakin bundan da imtina edir. Ki, verin, İqram Allahla arasında heç bir vasitə tutur, vasitədən imtana, imtina edir. O vasitəni ki, Allah icazə vermişdir, Allah özü göndərmişdir. Ki, Cebrail get, kömək istəsə ona kömək edir. Lakin o vasitədən də imtina edir, birbaşa Allahdan istəyir. Və əmin olur ki, yəqin təvəkkül edir ki, Allah birbaşa mələyin kömək olmadan da birbaşa ona kömək edə bilər. Bir həsb Allah və ni'məl vəkih. Allah mənə kifayət. Mən ehtiyac yoxdur. O gözəl tamindir, Bakil. Allah da Quran-Kərimdə nə deyir? Və qulna kunu, və qulna linar kunid darban və salam. Biz əmr etdik o da, o ki, İbrahimə əs-salam çöld, od gab Biz ona da əmr etdik ki, İbrahim üçün həm soyuq ol, həm də salamat. Firavun təkcə soyuq demədi. Çünki həddindən artıq O da soğudan başqa salamaq, yəni ona bir zərər toxunmasın. O duyanı qurtarandan sonra önün dəhşəri gəldi. Odun içindən insan sağ çıxır. Sağ çıxır. Allah süsana qaləbini qorudu. Qodumək deyir ki, biz gedib əlmizi oqa salak, deyir ki, Allah təvəkkül edirəm, Allah məni qoruya. Xeyr, Allahın bizi imtihana çəkməyə ixtiyarı çatır. Amma bizim Allahı imtihana çəkməyə Əlimizi odas, odun içində salıb Şiriləşməyə ki, Allah bizi qoruyacaq yoxsa yox Buna ixtiyarımız saxlar Necə ki, şeytan gəlib İsa Aleyhisselamı Allatmaq istəyir Deyir ki, sən Allahın ən sevimli bəndəsisən Allah səni seçib Peyğəmbər elçə edib. Bu qayadan at aşağı üzmün Görəyə Allah səni qoruyacaq yoxsa Və sən yəqin bilirsən ki, Allah səni daimə qoruyur Bu halda da qoruyar İsa Aleyhisselam həmin cavabı verən Allah'ın insanları imtihana çekmeye ihtiyarı satır. Ama insanların Allah'ı imtihan çekmeye ihtiyarı satmıyor. Yalnız Allah'a tevekkül etmek sebebi götürmeden Haramdır. O anca anca peygamberlere itaat edilir. İbrahim Aleyhisselam bilirdi ki Allah sebepsiz özü bir başka kömeyleyebilirler ve ona göre de ona tevekkül et. Ancak biz insanlar ne bilir ki Allah bize kömeyi de Bizə ki vəhiy gəlmir, Cəlvariyyə əssalam gəlmir Həmsinin müminlər Uhud döyüşündə məqlub olur Sonra Əvusfiyan oların haqqında şahiyə yayır ki, bəs hamısını qırdırız Amma Məhəmmədə hesn edə bilməyiz Hamısını qırdırız, yəni ki, yetmiş nədər orada şahid edirlər, öldürdürüz sahabələrdən, Məhəmmədə hesn edə Və Yəmbar s.ə.mədə bu xəbər gəlib satır, elə çıxır ki, yəni, səhabələr, Məhəmməd s.ə.mədə qorxalq qaçdılar arxaya, unutdur üçün Yenidən dəstək yığır, bir kim mənlə ölümə girmək istəyirsə, Allah yonunda ölmək istəyirsə, gəlsin. Nafiqlər qaçır, məhəmşək işini, səhabələr isə az da olsa mənim yanında sabit qaçır. Yəni, o azlıq nə qədər şeyə nail olur. Heç münafiqlərə ehtiyac yoxdur münafiqlərin buruşmasına ehtiyac olsun. Az olub keyfiyyətli olarsa zaman Allahın kimi onlara qəs edir. Və bu vaxt münafiqlər, qorxarlar gəlib onları qorxudurlar ki, kafirlər sizə qarşı yığışıb toplanıblar, sizi məhvəliyə deyilər. Onlar qorxudmaq məhsədi ilə deyir, lakin bu sözdən sonra onların hələ imanı artır. Ayədə deyir ki, qalə husbunallahu və innəllāhi vənəslām. Onlar imana atdı və dedilər ki, Allah bizə kifayətdir. Bu gözəl və kimdir? Gözəl Onlar arxanı arxaya ki, peyğəmbər sallallahu onlara yunan Və peyğəmbər sallallahu dini tamamlamayınca Allah izin verməz ki, onu öldürsünlər. Bunu arxanı ediblər. Nə deyim, günənin döyüşündə kafirlər mühasirəyə almışdı onları. 7.000 kafir Müsləlmanlar bir çoxu Qaçdı, Resulullah s.ə.v. yanında Yalnız 15-20.000 efer qalmışdı Ona sadiq olanlar Sonra da digər Müsləlmanlar qayıdıb Kafirlərə qalib gəlirlər Burada bir inzəli var idi Kafirlərin sayı Az idi 4-5.000 təxminən Müsləlmanların sayı isə 10.000 idi <gülüyor> Və əksər döyüşlərdə Müsləlmanların sayı az olur Az bir dəsbə elə, çoxa qalib gəliblər. Əksər döyüşlərdə. Çünki o döyüşlərdə öz az, azlığını görüb, özlərinə yox, Allaha təvəkkül edirlər. Allah onlara kömək olur. Allah subhanətə alə deyir ki, kəmin fiyyətin qalilətin, qaləbət fiyyətən kəsirətən biiznilləh. Allahumaz sabirin. O, nə qədər az insanlar olub, çox insanlara qalib gəlir. <gülüyor> Necə? Allahın izni ilə. Allah daimə səbir edənlərlə. Baxın, bu döyüşdə onlara sayı çox olur. Onlar özlərindən xayin olur ki, biz az say bütün döyüşlərdə qalib gəlirik. Bu qədər say kafirlərə qalib gələ bilirəcəyik. Doğrudan da bir an onlara qorusu gəlir, qala çəkilir. Ondan sonra Allah sonu qalib onları bağışlayır, birləşib, kafirlərə qalib gəlir. Və bir maraqlı Təvəkkül attımları da e, Sizə xəbər vermək istəyirəm Bu da sahabənin Allah'a təvəkkül etməsidir Hamınız bilirsiniz, bir daha təkrar olar Və bir daha qəlbinizdə olan o səhli Allah Allah məhəbbət Kafirlərə qarşı olan Səhli bir daha artar Kafirləri sevmək olmaz Müşrikləri sevmək olmaz Rahirdən onların üz üzünə gülmək olar Muxtəlif əlaqələr Onlarla qurmaq vurma olar Lakin qəlbdən onları sevmək olmaz Əldən, sizəyən, özü də kafir olur. 4-min nəfər qoşunla 150 min qoşunun üstünə gedir. 150 min qoşunun olan bir ordunun üstünə gedir. 4-dəfə böyük, 4-dəfə ondan araqda qoşunun üstünə gedir. Lakin buna baxmayaraq, hələ ona hədə qorxu da gəlir kafir olan tərəfə. Hədə qorxu ki, biz Allaha arxaya inək. Sən gəl, təsvim ol, İslamı qabıl et və ya da gətirib bizə dizliyə verəcəksən, maloq ok. ya da özündən küs çünki mən sənin üzərinə elə bir qoşunla gəlmişəm ki onlar elə insanlarla gəlmişəm ki onlar necə ki, siz yaşamalı, sevirsiniz onlar da ölməyi sevir bunu Halid ibn Valid, radiyallahu anh o Rum imperatörlə yazır <coughs> Halid ibn Valid, radiyallahu anh o əsaslanır neyə əlxayn olur 40 minə 150 minə barşı. Onların daha müasir silahları olur. Nəyə arxain olur? Allaha. Allah da onlara kömü olur. Lakin, başqa bir şeyə arxain olarsansa, bütlət uqzarsan, olur olarsan. Bütlət. Allaha təvəkkül etmək səbəblərlə, ünləmi səbəbləri istifadə etməklə ibadət sayılır. İbadət etdikdə də savab qazanırsan. Ancaq Allahla yanaşı Kiməsə təvəkkül etməyin özü üç qismə bölünür. Birincisi, Allahın qadir olduğu hər hansı bir şeyi Allahdan başqasından istəmək. Yalnız Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəmək. Övladı verən, o ruhu övlada geridən, daxil edən Allahdır. Allahdan başqasından övlad istəmək istər ölmüş, istər diri, istər cansız, istər canlı olsun. Şirkdir, küfürdür. Çünki Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəyir. Özə də böyük şirkdir. Buna da təvəkkül, arxayın olursan ki, Allahdan başqası sənə yardım olacaq, sənə kömür olacaq. İkincisi, Allahın və insanların qadir olduğu hələ hansı bir şeyi yalnız insana arxayın olmaqla olmayı istəyirsən. Bu da şirkdir. Lakin kiçik şirkdir. Kiçik şirkdir, çünki insandır məqadirin. Həkimdir, deyirsən qurbağ olma həkim Sən bunu xilas edə Allah yaddan çıxır Həkim xilas edə bilər, səbəbkar ola bilər Amma həqiqi şəfa verən kimdir? Allah O yalnız səbəbkar ola bilər Birinci növdə isə səbəbkar da ola bilməz Birinci növdə Sən qəbirdən nəyəsə istəyir O heç səbəbkar da ola bilməz Onun öz ixtiyarını Allah əlindən alır O daş, pir və s. ağac bu cürlə cansız əşyalarını isə ümumiyyətlək ixtiyarı olmayın. Ölüb gedənlərini isə ixtiyarı olub, sonradan Allah talı onların ixtiyarını əlinə, əlinə alın. İxtiyarı olmayan bir canlı və yaxud cansız, cansız səni necə kömək ola bilər? Onun özünə, özünün köməyə ehtiyacı olur. Üçüncü növ isə Allahdan deyilisinin vazardığı bir işi ondan tələb etmək. Allah ona verib Bu isteh edadır. Məsələn, silingərdir, maşın düzəldir. Diş, Diş düzəldir. Və s. Allah buna verir, o bu isteh edadır. Gelib ondan istəyə bilərsən ki, gəl, dünya bir işdə mənə kömək edin. İbadətə bunun heç bir dəxili yoxdur. Və buna görə heç keç günah qazanmır. Belə olsaydı Allah da Allah deməzdir ki, fəs əlu Bilənlərdən sorusun bilmədiyinin ilki şeydir. Sağdan xərəb olubsa, Gözünü açıb düzəldərsən, isə bir onu xarab edərsən. Maşına xarab olub, açıb düzətmək istəsən, lap kis, lap xarab edərsən. Ona görə bu işlərin ibadətə heç bir dəxili yoxdur. Yalnız ibadətlə ilaqəli işləri, Allahdan qeyrisindən istəmək, şirk səhədir, şirk səhədir. Quran-ı kəlində təvəkkül ayələri ibadətin başqa növbə ilə də bir yerdə gəlir. Məsələn, اَلَّذ۪ينَ السَّبَرُ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلًا O kestler ki sabir edir ve Allah'a tevekkül edirlər. Sabirle tevekkül bir yerde gəlir. Veya ibadetle bir yerde gəlir. فَاَبُدْهُ وَتَوَقَّلْ عَلَيْهِ Ouna ibadet et ve ona tevekkül et. Bir yerde gəlir. Veya imanla bir yerde gəlir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُ اِيمَانًا وَعَل Onlara Allahın ayələri okunduğu zaman imanlara atar və yalnız Rablərinə tevəkkül edənir. İmanla bir yerdə gəlmək və yaxud İslamla bir yerdə gəlməsidir. Musa aleyhissalan qovmuna nəsiyyət edir ki Və qalə Musə, yə kuntum əməntum billəhi, aleyhi tevəkkələ, in kuntum sibir. Ey qovmum, əgər siz Allahəə inənırsanızsa ona tevəkkül edin. Müslüman sansa. Ki Müslüman hesabına Yahudlara Müslümansınız Bütün ümmətləri Allah Subhanahu Taala-ya təslim olmağa çağırır. Müslüman olmağa çağırır. Müslüman müəyyən bir məsələ, müəyyən bir təhqiqət deyil. Müslüman sözünün anası təslim olmaq deməkdir. Müslümanlan təvəkkülü bir yerdədir. Təslim olmaqla təvəkkülü bir yerdə qeyd etdi. Və ya hut bir yerdə təvəkkülün gətirilməsi. Allah Subhanahu Taala Və mələnə əlləyəni təvəkkülə ələlləh, və qat səbulənə Bize nə ki, biz Allah'a təvəkkül etməyəm? Allah bizi düz yola yönəndir. Düz yola yönəndən şəxs Allah'a təvəkkül etməyir isələr, vay onun halına. Allah səxanə teala onu düz yola yönəndir. Bundan sonra o başkasına təvəkkül edirir, başkasına arka Bu müsəlmanlar ki, dini işlərdə başkasına arka yönəndir, təvəkkül edirir. İbadətdə başqasına təvəkkül edir. Elm oxumur, həqiqi təvəkkülün mənasını, dinin mənasını başa düşmür. Vay, onların həlına. Allahın qabağında nə cavab edir, Allah bilir. Və s. digər ibadətin bir yerdə qeyd olunması Quran-ı kəlifdə çoxdur. Məlif də deyir ki, bu sanki İslamın dinin başı hesabı olunur təvəkkül. İslamın dinin başı hesabı olunur. Başsız cəhərin heç bir faydası olmayan, olmadığa kimi. Tələffülsüz də ibadətin, qorxunun, məhəbbətinin, e, səbrin, İslamın, imanın, bunların heç bir e, faydası yoxdur. Əgər sən qorxsan, Allah təvəkkül eləməsən, o, o qorxu Allaha sən olmasan, o ümidlə Allaha sən olmasan, o imanla arxayın, Allaha arxayın olmasan, imanın o ola, kimi Başqasına arxayın olsan, imanın da batil olacaq, İslamın da, Səbrin də, Hidarətin də, hamısı batil olub geləcək. Çünki özəyi yoxdur, başı yoxdur. Başsız cəsəlinin faydası olmadığı kimi də, dinin əsası olan təbəkkülün də, yəni o ibadətin əsas tərkib istəsi olan təbəkkül olmadıqda, yerdə qalan ibadətlər də batil olub geləcək. Çünki sən ibadətində bilməyə gəlsən kime olursan, kime görə öyrəsən bu ibadəti. Bax, ibadət edən adam arxain olmalıdır ki, bunun əvəzini kimsə verəcək. İmanımın əvəzini, səbri, İslamın və s. və s. Bu arxain olmağa bir qüvvə olmadıqda və yaxud Allahdan başqasına olduqda ibadətin batil olur. <coughs> İbn-i Rəcəb rahiməhullah ki, insanın etdiyi əməllər üç qisimdir. Birincisi, bu əməllər ki, Allah s.ə. ona əmr edir onu etmək. O qadağlar ki, Allah talı ondan çəkindirib və bunları etmək, o cəhənnəmdən uzaqlaşıb cənnətə daxil olur. Onu, bu əməlləri etmək, o qadağlardan uzaqlaşmaq hər bir insanın borcudur. Və çox gözəl bir alimin, sələf aliminin sözünü gətirir. Yusuf İbni Aspatın sözü deyir ki, əməllərini çox alıb, səni yalnız əməllərin xilas edədiklər ki, Və təvəkkül et, ya, sənə yazılandan, yəni lövb-i məhfuzda sənin üçün yazılandan artıq bir şeye nail olabilməyəcəksən. Ne deməkdir? Əməl et, əməllərin səni xilas edəcək. Yəni, əməllərinə görə Allah səni bağışlaya bilər. Cənnətə isə əməllərinə görə yox, Allahın rəhməti də daxil olacaqsın. Cənnətə, əmələ görə daxil olmuyur. Ancaq Allahın rəhməti ilə. Cəhənnəmdən isə deməlä görə xilas olmaq olar. Sözsüz ki, Allah Subhanahu taala cənnətə daxil olacaqsın. Deməli Allahın rəhmi hər ikisini ay. Ancaq dəhənnəmdən qurtulmaq üçün əməl çox böyük rol Əməllərin çox böyük rol. Zikrlər, bağışlanma diləmək, dində neçə dəfə tövbə etmək və sairə-və-sair əməllər. Təvəkkül etmək Yazılandan başqa etsinəyən ailə olmayacaqsın. Yəni, sən həmşə Allah'a arxayın ol. Nəyini arxayın ol, arxayın ol ki, Allah ta'ala nə edirsə, hamısını öz hükməti ilə edir. Sən neysə istəyirsən, Allah'a arxayın olursan ki, bunu versin sənə, amma vermir. Sənə elə gəlir ki, Allah'a təvəkkül etdim, ancaq o mənə kömək olmadı. Amma həqiqətdə elə o sənə kömək olur. O, öz hikməti ilə bilir ki, bu sənə layiq deyil, bu sənə lazım deyil, bunu sənə verəb küfrə gedə bilərsən və vermir. Verməmək də Allahın sən istəyinə razılığını, olmanı bildirir. Eməli, sən istədin, Allaha təvəkkül etdin, yalnız Allaha. Allah da öz hikməti ilə səni bundan qorudur. Allah arxan olmasaydın, səbəbləri götürüb çalışsaydın ki, ona nail olasan, Allah səkilə deyirdir Allah, üzdən verəcəydir sənə, sən ondan nail olacaqdır. Sonra sənin başına bəbbəxtçiliyi gələcəkdir və başa düşəcəkdir ki, Allah səni kömüyə etməlidir. Ondan sonra olan peşməlcılığın isə heç bir faydası olmayasın. Çünki əvvəlcədən Allaha arxan olmaq lazımdır. Allah kömüy etsə də, etməyib istədiyini axirətdə saxlasa da, hər iki, halda, hər iki hal Allahın istəyi ilə, hikməti ilə baş verir. İkincisi, Allah subhanə tealənin dünyada İnsanın dünyada icra etdiyi hərəkətlərdir, Allah s.ə.v. insana azad bıraxıb, kimisi bunu çox edə bilər, kimisi az. Peygamber salsərlə ibadət etdikdə, məsələn, e, gecədən səhərə qədər ayaq sudda Diyamüleyli qıbıb. Sahabilərdən bir, bir gəldim, dayandım yanında ki, onunla bərabər Diyamüleyli qıbın. Başladı bəqərət orası uxudur oxudu oxudu oxudu fikirləşdim ki indi bu qutara gedər Rufeyə. Və Qələs surəsini qutardı, keçdi Nisa surəsinə. Nisa surəsini oxudu, oxudu, fikirləşdim ki indi bunu qutara, keçər Rufeyə, Rufeyə də. Rufeyə də Nisa surəsini oxudu, keçdi ale İmran surəsinə. ale İmran surəsini oxuyanda deyib da də özə bilmədi. Oxudu. <gülüyor> Peyğəmbər sallallahu əleyhi bitirdikdən sonra deyir ki, bu güvvə yalnız mənə xast Bunu Allah təqə yalnız mənə verir və ya oruç küsur ardıcı iftar etmədən 2-3 gün də albada. də ona qoşulur ki, elə iftar, e, iftar etmədən oruç küsurlar, kimisi ürək yedir, kimisi başa arayır. Peyğəmbar s.ə.v də deyir ki, bu mənə xasdır. Fakir verin, Belki inni ləstu kəhəy ətikul. kimi deyiləm. İnni utan və usqan. Mənə yemək də verilir, içmək də. Ancaq necə? Allah bilir. Hansı yolla Allah bilir. Deyək ki, o Allah Məryəm alayhissalamə hansı yolla heç Zekeriya peyğəmbər bilmirdi ki, hansı yolla ona o quzunu verir. O yolla da peyğəmbər əsasən o quzunu yeyir. Bu peyğəmbərdir, o Məryəm alayhissalamdır, bu kəramətdir. Amma biz durak deyək ki, bu az yeyim, yeməyim. Allahın ləhin quzunu verdiyini oxumaqdan bu düzgün deyil. Bu özünə olan zülmdür. Peygamber s.ə.v. da bunu qadağan edib üç nəfər ki, gəlir, biri deyir ki, bütün günü, hər gün oruç tutacam, öbür bir bütün gecəni hər gecə ibadət edəcəm üçüncüdədir, heç faq evlənməyəcəm, subay qalacaq. Rasulullah s.ə.v. çağırır, deyir ki, siz məndən xeyirlisiniz, siz məndən nəstəlsiniz. Həm oruç tutaram, həmcə yiyirəm, həm, həm evlənirəm, həm gecəni yatıram, həmcə durur namaz buduram və deyir, e Mən tərəkə sünnəti fələysə minnə. E bizim sünnəti... E mən rəqibə ən sünnəti minnə. Kim bizim sünnətdən üz döndərərsə, bizdən olmaz. E, də, fikir verir, öz nəfəst etmək, ibadəti soxaltmaqla da yenə e, zülm hesab olur. Ondan da uzaq olur. Və sonuncu, edib səfərdə bundan, bundan biləmiyəsən. Biləyəsən ki, aa mən müsafirəm, Yolda pulun qutarı sizin borcunuzdur kimi həkmə eyləyəsiz. Öyle şeyləmək olmaz. Sən ağzımı qədər azıqa götürsən, fikirlərsən ki, bu qədər mənə bəs olar, bu qədər pul, bu qədər azıqa. Yolda qutarsa, gələm, onda sən ixtiyarın satır ki, görür müsəlmanlara müraciət edəsən. Onlardan nəyəsə istəyəsən. Amma hədzə gəldikdə Allah təşkil edirlər ki, Allah bizə kömək olur. Məkkəyə gəlib çatdıqda uşaq şey, dözmürdürlər Və cədirlər dilənməyə Yeməyi, içməyi Yoxdur, Allah sual et, ki, da ayə nazir etdik ki Bu təzəvvədir Ayənda birinci istəsin Arzuqa götürün özünü götürün Lakin O arzuqadan başqa daha Mühim arzuqa var ki Onu nütlək götürməyəsən Onu götürməsən həddində batil olur Fəhinə xayrə zədi təqvadır. Ən xeyirli azıqə təqvadır. Onu götürməsən, həyatın boyu o səndə olmasa və azıqa, sənin bütün əməllərin batılıdır. Necə ki, sənin yeməyin olmasa, azından da versən, təqvan da olmasa, əməllərin batılıdır, ondan da piskinə kisərsən. Dördüncü şirk itaatlı olan şirkdir, bu da qısa bir mövzudur. İtaatlı olan şirk nə deməkdir? O zamanki Allah s.ə.v ayə nazil etdi Tövbə surəsinin 31-ci ayəsinin Əhli kitab darəsində. Allah fələ deyir ki, İttəxəzü və rübbənəhum əndədən ərbəbə mündun illəh. öz rahiblərini, keşiklərini Allahdan başqa özləri üçün ağa sestilər, rəb sestilər. Vəl-Məsih əbn-i Məryan, həmçini Məsih, yani İsa ve İssalənin özlərini etdilər. Ona umruhu illəliyə illə, abudullahi ilə həm vahiyyə. Halbuki onlara əmr olunmuşdur ki, tək olan vahiyyə Allaha ibadə etsinlər. Lə iləhə illəhu və subxanəhu ammə yüşrükum. Və, və ayən sonunda verir ki, Allah onların, ona şəhid qoşduqlarından uzakdır. İni fikir verir. Və ayən olandan sonra, herkəs bir zür başa düşürür. Küsusən də kitab əhli, kitab əhlindən olan adil nihəti nihəti nihəti kitab əhlindən olub, sonra İslamı qəbul edir. Gelir Peygamber sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, ya Rasulallah, biz onlara ibadə etmirik. Neyə görəsən? Deyirsən ki, biz onları özümüze Rabb seçdik, Rabb götürdük, Rabb etdik. Baxı biz onlara ibadə etmirik. Yəni biz onların qalışında sezdi etmirik. Elə başa düşür. Peygamber s.ə.v. deyir ki, onlar sizə Allahın haram etdiyilərini halal edirlər. Halal etdiyini de haram edirlər. Siz de ona itaat edirsiniz. Ve dedi ki, bəlik. İlbəs bu da elə Allahdan başqa özünə rəb götürmək deməkdir. İndiki zaman edə Allahın haram buyurduğunu mənsısa bir vəziyyəti nəzərə alır xalva buyursa onların halına düşür əgər e vəziyyəti nəzərə alır desə ki, caizdir vəziyyətə görə yalnızca haramdır Allahın hökmünə görə ki, e, yenə İslamında qalır müsəlmanlıqında qalır yox desə ki, vəziyyətə görə artıq ayə xalva çevirildi bu haramdır çünki ayə, Qur'an-ı Allah Subhanət ayət ki, deyir tiyamətə qədər qalacaq Kiyamətə qədər sizin üçün hökm mənbəli o bu hökmlər heç vaxt değişə bilməzdir. O hökmlər necə var, elə də qalır. Ona görə bu ayəni ki, e, o ayədə ki, Allah fağa deyir ki, qanəlləni yaxqun bi mənə zəqəlləhi fəuləyətləni um, kəfirun, Allahın azı etdiyi Quranla hökm kafirdir, onu bir qisinin bir cür başa düşür. Ki, əgər hökmü vermədi, başqa bir hökm veribsə kafirdir, yəni, O cəslər ki, müəyyən bir hakim onun hükmünü başqa cür verir. Dedi ki, caizdir. Deməli, o kafirdir. Bunlar çaşır. Niyə görə? Çünki o hakim vəziyyəti nəzərə alıb bunu, deyil, caizdir. Onu ki, Allah düzlənir. Bu har haramdir, amma halaldır. Allahın dediyini inkar edəmir. Allahın dediyini qəbul edir, ehtiqat edir, əməli ilə vəziyyətə görə ne isə başqa bir hərəkədir. Və ikinci tərəfdə, <coughs> Deyəndə ki, Allahın nazil etdiyi ilə necə var elə hökm olunmalıdır. Və hek caiz də olmaz, bunlar da çaşır. Çünki müəyyən vəziyyətdə sahabələr özləri də nəyəsə caiz deyib, müəyyən mütəqdə. Ömər və Nəlanan vaxtında doğurluq ki, çoxalır, əl kəsmənin hökmünü saxlayır. Ömər radiyalarını demir ki, əl kəsməyin hökmü Allah dəla düz deməyib, əli olmaz doğurluğa görə. Bunu ləğv edir. Yox, saxlayır o hökmü nəyə görəyir? Çünki o uğurlarını saya atır, müsəlmanların içərisindən olan uğurlarını saya atır, namusunda əri kəsirsə, düşmənlə kim döyüşdür? Onlara başqa yollanı uğurluqdan çəkinir, müəyyən müqtət. Sonra həmin hökmü yenə bərpa edir. Bu hökmü də o təxs desəkdir, biz deyəcəkdir ki, o çaşıb. Necə ki, Osunaradiyaların həminada iki rəkətli namaz arasında dörd görür, Bütün sahabələr və inkar edir. Biz də inkar edirik, edirik ki, o düz eləməyib. Çünki bütün sahabələr inkar etdi. Ömər ədə bütün sahabələr inkar etsə biz deyəcəkdir ki, Ömər də düz eləyəkdir. Lakin sahabələrin icması, sahabələrin o ilə olması dəlildir ki, sahabələrin icması ilə o fikirə gəlindir. O razılığa gəlindir. Sahabələr də nəyə bir razılığa gələrsə, o razılıq inkar olunmur. Baxın görün, Əbu Hanifə, <coughs> rəhimə Allah, necə gözəl söz deyir. Deyil ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllələlələ hədis gələrsə, onu gözün üstə, başın üstə yeri var o hədisə. Gözün üstə, başın üstə yeri var. Yəni, onu e, inkar etmədən qəbul edəcəm. Əgər sahabədən, yaxud sahabələrdən hər hansı bir fikir gələrsə, reyid, onu da, o reyin də gözün üstə, başın üstə yeri var, onu da qəbul edərəm, inkar etməyəm. Lakin tabinlərdən hər hansı bir rey gələrsə, onlar kişidir, biz də kişiyiz, onların da fikirləşməyə qabiliyyəti var, bizimdir. Onların reyini o dəqiqə götürmərik, onların reyini araşdırıb, sonra götürəcəyik. Ki və elə Abu deyir? Səhabələrin, Abu Hanifə, Yəqindir ki, sahabələrin icması, icması çaşa bilməsin. Çünki onların icmasına Peyğəmbər s.ə.v zəmanət verir. Nətəkdən ümməti ələ qaləyə. Ümmətin zəalət üzərində toplanmazdır. Həm və olmazdır. Həmrək olubsa, mənə fikir Allah və Peyğəmbərinin fikri kimidir. O, hükmündədir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v zəmanət verir bana. Onlardan sonra gələnlər isə, Elə deyil. onlardan sonra gələnlər hər hansı bir fikirə gəlsələr, onlar çaşa bilər. Hətta icma bir tərəfdə olur, bir nəfər başqa bir tərəfdə dəlillə ola bilər ki, onların icmasını iləmə bilər. Malik, Rahimahullah, bir nəfər gəlir, Hı -hı. Ki, sən bir rəstək ondan qala belə deyirdin. İndi belə dirsən, qəzəblənir gəlir, qəzəblə halda deyir. də gülə gülə deyir ki, bizim hamımızın sözü götürülür, rədd olunur, Götürülür, rədd olunur, yalnız bu qəbrin sahibindən başqa. Mədənin məslində imam olunur. Göstəriyəm ki, Qəbrin sahibinin sözü götürülür, rədd olunur. Amma yerdə qalan hamısının sözü götürülür də bilər, rədd olunur bilər. Ona görə mən, yəni məslində ki, deyirəm. Mən bugün bu sözü deyə bilərəm bu fikirin. Sabah daha geniş araşdırmaq varıb, başqa fikirə, başqa nətizəyə gələ bilər. Şafii rahimehullah deyir ki, əgər hər hansı bir hədis səhihsə, elə mənim məzhabım olur. Məzhabi hədis olur. Özündən məzhab yaratmır, yeni bir məzhab çıxartmır. Onun davamçıları o məzhabi çıxarır. Onun adı ilə bağlı bir məzhab Şafii özü heç bir məzhab gətirmir. Danışanlar onu gətirir, rəvi. Sonra başqa bir yerdə də Şafii rahimehullah deyir ki, əgər Bu arsa benim sözünü çırpındı da. Həmçinin sahabənin sözü. Əbu Ubayrənə Basra dəvənmə deyir şey, həcc vaxtdır. Tamattu etməyə var. Hədzin nə bidət. Həc üç növdür. Qiran, müflit, ifrat, ikrat və tamattu. Allah nə Əbu Basrə də nə levvə bulur bunlar, amma başqa rivayətlərdə bunlar e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ancaq qiran idi. Tamattu etmə Lakin deyib ki, gələnim, qismət olsa, təmahdu edəcəm. Həczin olunur, ne edəcəm? Əbuqəkərlə, e, e, e, e, Əməyə R.A. görür ki, Rasulullah s.ə.v etdi ki, qismət olsa, belə edəcəm. Ancaq ona qismət olunur. Belə fikirləşir ki, Allah-u Teala istəmədi ki, o təmahdu etsəm. Və gözəl növ, əczin növü qiramdır. Bunların iştihadı o və iştihadlarında da bunların həqiqəti var. Lakin bu iştihad düz iştihad deyil, düz iştihad yerdə qalan sahabələrin iştihadıdır ki həsə Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki mən belə edərəm deməli o əməlin zahir olmağına işarədir və abdullar ilə bəxtə e, tabinlərə deyəndə ki təmat etmək olar, tabinlərdən deyil, de, bəzilər deyir ki ya sən abbeşəmlə nəzərbəs bu qalağa nedir dərər ki, subhanallah, mən sizə deyirəm Peyğəmbər s.ə.v. belə deyil Siz də məhədirsiniz ki, Abubəkəm Ömer belə deyir Sahabə, özündən də ağıllı sahabə, İslamın birinci-ikinci xəlifəsində tabı olmaq Çünki Peygamber sallsayıləmin sözü ilə onlara sözünü qarşı-qarşıya qoyuruqda yalnız Peygamber sallsayıləmin sözü qoyuruqda Peygamber sallsayıləmin neyi qadağan edibsə, onu qadağan edib Neyi salalı buyruqsa, yalnız onu halalıdır Heç bir, nə bilim, alim və s. dedə-baba Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün qarşısında durabilməsindir, fərd olun. Əhməd rəhməlullah deyir ki, bir mən təəccüblənirəm bu şəxslərə ki, hədisin səhəy olduğunu bilir, lakin Süfyan-ı Səvvənin rəyindən dömülürlər. Allah s.ə.vələ də görür nə deyir? Bunu da Əhməd ibn-i gətirir. Yani bu sözü deyir, ardıysan o ayəni gətirir. Deyir ki, Allah s.ə.vələ buyurur ki, fəliyyəh yuhalifunən əmrihi O kəsilər ki, Peygamber s.ə.vənin əmrinə müxalif olur Onları çəkindir Onları o əməldən həzər Çəkindir Niyə görə? Əntusibəhum fitnətum Əv yusibəhum azabınənim Allah deyir, xəber verir de. Allah xəber verir ki, onlara ya fitnə baş verəcək ya da əzab Allahın əzabı gələcək Allah xəber verir Allah Həmişə düz çıxır. Onlar, Peygamber s. a.s. əmrlərinin əmrlərini iştihar edərək istədiyi kimi görə başlarına ocaq fitnələr, əzablar gəldi. Farsalanlılar, istəmiyirlər farsalanlılar, ancaq farsalanlılar. Xavariclər çıxdı, Qalıcan əliyə Allah deyənlər çıxdı, Qalıcan qədəri inkişar çıxdı, kiflər çıxdı, nə bilim, kim, kim, kim, kim? halbuki Allah s. a.s. bunlarının hamısını qadağan etmişdir bir ayə ilə bu sohbeti bu taraq bu ayını yadınızda saxlayın və dəfələrlə hər yerdə, bolduğumuz məclislərdə bu ayını təkrar edin. Təkrar, təkrar edin. Görsünlər ki, siz ilk cümlədə Allah'a, sonranın elçisine, sonra içərin, içərimizdən seçilən hakimlərə tabi olun. Lakin hakimə tabiçiliyin özü de iki qismdir. İbadətlə olan ibadətlə bağlı olan məsələlərdə hakim Allahın və Peyğəmbərin dediyini deyirsə, ona tabi olur. Hakin bizdə, əlhəm dillə, dinin dövlətdən ayrıdır. Dine azarlıq verilir, ancaq Allah və Rəsulun dediyinin yerlərdir. Dünyavi işlər deyirsə, mütləq şəkildə hakimə tabi olmaq vazibdir. <gülüyor> Çünkü bu, dünyavi işdir. Sibirək, orada dayanmağın, dayanmamağın bunun dine bir əxilliyi yoxdur. Harasa bir Qoruq çəkilir ki, ora daxil olmaq olmaz, müəyyən bir səbəbə görə. Ora daxil olmaqın ya olmamaqın heç bir aidiyyəti yoxdur. Bununla nə savab, nə günah qazanmırsan. Lakin qəstən və hakim, məsələn, oruz tutmur və yaxud, nə bilim, sakalı yoxdur. Bu şeylərə görə deyəsən ki, o kafirdir, onun qanunlarını pozasam, onun qanunlarını pozmaqla Allahın və Peyğəmbərinin dediyini, dediyinə çıxmış və səbələr. İnşallah Sübhanu Teala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem emredik ki Aleikum bissem ve Siz eşidip itaat etmelisiniz. Velau taammar aleikum avza kadesi. Dolayısıyla size hakimniyeden, rehberlik eden kul kebesi olsa bile <gülüyor> Allah'tan isteyin bu duayı şey, Allahu Teala. Bizi şirkin bütün nöylerinden Kəndirsin, uzaqlaşdırsın Bildiyimiz və bilmədiyimiz Şirkləri Etdiyimizə görə bizi bağışlasın Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kitab Buxarı Rahimahullahın kitabıdır Təzə qardaşlar üçün İtnalı ki Buxarının Kitabları Bir-birinə fərqlənir Yalnız səhih kitabını yazanda şərt duyub, müclis şərt duyub, şərt yetdi şeydən ibarətdir ki, ancaq səhih hədisləri toplayacaq və toplayıb da. Bu kitabda isə o şərt-i qoymaq, qoymaq və səhih bildiyi hədisləri toplayıb, onların içərisindən də bəziləri zəif çıxıb. Kitabın adı Ədəbin Mufratdır, hər bir şəxsin ədəbi, əxlaqədir kitab başdan axıra qədər ədəb, əxlaqla bağlıdır qaq ki kitabı inşallah Allah kismət etsə tərcümə edib Azərbaycan xalqı üçün çıxarmaq olar teməli qovmaqrabi adəqələri ilə sonra bonusu indi isə eğlabla bağlı məsələdir qovmaqrabi adəqələri ilə buqlardır isə, Doləndə, ki, kimin üç qızı olar Onları sayıqıncə Büyüdüb başa çatdırar Onlar onun üçünün Cəhənnəmlə onun arasında bir örtük Maniə olar Bunu e, Bu hədisi oxuyanda bir maraqlı hadisə yadmarsın Ərəbistanda olan da məlim danışmalıdır Bir, -bir Ərəb Bir qızı, iki qızı, üç qızı, 4 qızı, 5 qızı, altı qızı, arzılı elə qız olur Bir oğlu olsun qız olur Bezir Ağırda ağırlarına deyir ki, 7-ci uşağı olur, 7-ci uşağı olmağa gelir, deyir ki, qız olsa evə qayıtma və yatır, ulanıb yatır ki, aylıb yədər öyrənən, çoxsun qızı olur, qoğlu olur, yatır, yoxuda görür ki, biyamət üçün edir, aparırla də 7 qapsı var, Hər kafıya yaxınlaşdırsa bir qızı kafanın ağzında durur, deyir ki, şey yox, bıraqmaram səni. Sen mən məni bu üzü bu yaşı çatdırmışsan, mən sənin üçün maniyəyə səndənə yedir. Bir, iki, üçün, üçün, üçün, üçün, üçün, yedinci kafı boş olur. Yedinci kafıdan, atırlar, bunu üçünə şey ediriniz. Yusudan oyanı, şiş yarat, yedincisi də qızın olsun. Yedincisi də qız olsun. <gülüyor> ya, bu bir misaldır. Peygamber sələnin, dediyinin qarşısında hər hənsi bir fikir, hər hənsi bir yuxu tək bir zor oynamır. Qasıl Asasələmdir üç qız, başqa rəvayətdə də üç qız uşağı deyəndə sahabələrdən bir-dir yarışırlar. Bəs iki, çünki o sahabənin iki də zordur, deyə elə iki də. Axı ki, uşağını başa çab, boya başa çatırsın, layibincə, onu ərəb Bu kifayət ki, inşallah o sənin üçün səninlə cəhənnəm arasında bir bir politik məniə olur. Başqa rəvayətdə başqa rəvayətdə Gəlib ki, üç, üç, üç uşağını böyüdən və həm də və yaxud da üç bardasına lazımı qayğını göstərən onları düzgün tərbi edən bura daxil Yəni onunla cəhənnəm arasında bir politik tərbi olursa Elə etsə, yaxşı bul Allah xan qaradığım cəhətdə. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Nülayin münasibəti haqqında danışır, təsvir edir. Və Peyğəmbər sallallahu bilir ki, daim Nülayin oğlu Tehrid cin nəfər, Tehrid ibn Umar rəziyallahu anh. Və Azərbaycanlı ödürmə mübarisində çox bilə bilərəm, buxu yox. O anən şəxs da İraqdan gəlməsdir. İraq əhliyindən, Bağdat. Biz bilirik ki, əhli Allatdır Hüseyin. Sağırdı ki, gəl, biz sənə tərəftar olacaq, biz sənə kümə edəcəyik. Hüseyin ora sonra Allah oların layiqlik cəzasını versin. Hüseyin ora gələndən sonra qaqdılarım. Dedi o, biz deləş edilməmiş ki, biz sənə kümə edə bilməyik. Hüseyin de mərd idi. Ora qədər gəlibsə, oradan qaçmaq şey sayılmə Gəlmişə, mərd öz sözünü dəyəcəm. Və Allah yolunda şəhid oldu. İbn-i Amar cavab verir ona? Həyadına e baxalım. <gülüyor> ağzı vəla dövdürməyə soruşur. O cürlə Peygamber s.ə.vənin nəvəsini öldürdülər. İndi ağzı qanada öldürmə bayəsində gəlir sorsunlar mənim. Peygamber s.ə.vənin o cürlə nəvəsini öldürdülər. Hansı ki Peygamber s.ə.və onlar haqqında deyirdi ki, onlar mənim reyhanındır. Reyhan Hərfi də üzməsindir, ancaq məna ilə əziz, ən çox sevdiyim insanlardır ki, nədəsi, əslən övüksənə. Onu öldüriblər, o, bu, o, insana. Buradan da ağzı qanada öldürməyə barəsində soruşan. Soxsuz ki, ağzı qanada soruşan isteyizə edir. onu da öldürməyə olmaz, edib öldürəsə elə. əhli çox bəddar olub. Bağdatda olub, nə bilim, öbürsü, öbürsü, öbürsü, fəsibə obir, kitablarını təmzüm edən Ərəb dinlər, İslamı yıxanlar, Bağdat olubdur <gülüyor> və və Dağdada da Allahın dalası gəldi. Muğol Tatarlar, Bağdatda milyonlarla müsəlməndir. Onların adı müsəlməndir. Allah bilər, nələr edirlər ki, Allah onları o cürləcəzərəmdir. <gülüyor> <gülüyor> Üzü içəyərlərində alimlər də olubdurlər. İçəyərlərində alimlər olub ki, o hadisələri yazır. Bilim, teymi, kəsir, zəhəbi. Bəs, bu alimləri niyə öldürməyiblər Muğol <gülüyor> Tatarlar? Allah qoyməyir, görür bunlar həqiqi alimlərdir Həqiqi alimdir, İbn Teymiyyə, rahimə Allah Yedir, tək, girir o mongol tatarların başsının çadırına Haqqdan da düşündür, haqqdan girir O bunu, deyir ki, sən kişisən, səni üdürməsən Budur, kişiyi hərəkətini görür, tək vurub gəlmirsən Otur, bir yerdə törə yiyyə Bilməsən, haram yediyin o haramdan yiyəlim mərəf Ey qohma, Sizin qayda qanunla kəsilib. Bir baxmayaraq ki, bizim qayda qanunla kəsilib, ancaq zəhv gələdiyim torpağların ilə pişirilir. Yeni və haram. Sonra ona başa salır və o, İslamı qəbul edir. Müsləlmanlara kömür edir. Hristiyanlara qarşı. İlk, üçinci islam çox Müsləlman qırır. Lakin sonra gələn, yə ikinci, yə ikinci, Bəl, Müsləlmanlara kömür edir. Adını bilmirəm. Daha ki bilərəm ki, səyyamlara çox şükur. Müctəli almağa belə. Sonra balaca uşağa qarşı mərhəmli olmaq haqqında bir namaz saləlləndi. Dellər ki, Rasulullah sallallahu əleyhi idi. Həsən əravan həcəli onun boynundaydı. Rasulullah sallallahu əzədən qaçmırdı. Ha, o boynundan düşənə qədər. Bu deməkdir ki, o uşağı əzəmətləşdirdi ki, gör, bu dəhşət bir dərəcədədir ki, nə görə Peygamber əzəl-sələm başını səzidən qaldırmadı. Yox, hmm. bu hədisi belə qoşa düşünmə lazım deyil. Peygamber əzəl-sələm onun təddindən artı çox sevdiyinə görə belirlədir ki, uşağa əziyyət verməsin. Sözsüz ki, Peygamber əzəl-sələm onu və yaxski revatə görürsün da, <c errado> ki, çox sevirdir. Bu revatə da sonunda verir ki, Allahumma inni və hibbuhu və Allah mən onu sevirəm, sən də onu sevdir. Onu, yəni Həsəndir, Hüseyindir, Peyğəmbər s.ə.v. sevdiyi şəxslərdir. Kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. sevib, onlara bir diqqət yetirin, onları İslam ümuməti doğrudan da sevir. Peyğəmbər s.ə.v. sevdiyini, Peyğəmbər s.ə.v. özünə dost doğulur, həyat yoldaş etdiyini bir şəxsi biz necə sevməyə bilərik? Əgər biz onu sevmiriksə, sevmir onda birbaşa Peyğəmbər sallı sələni sevməniz olurum. Çünki Peyğəmbər sallı sələni sevdiyini sevmirik, bu da çox maraqlı rəva etdi. Onu laxırda oxuyur, sizə maraqlı oxuyur. Bir qalıb. Qəsir pısağını oxuyur. Hə, yaxsı. Qəsir pısağını oxuyur. Hə, yanına gəlir və Ayşə qədiyallahın həminə üç dənə qurmaq Biz şimdi burada kef edirik. Üç bir dəfiyyə kimsə udur, <gülüyor> o 5 xurmanı, 10 xurmanı, amma o üç xurmanı qadına verir, qadın özü yemir, Kireyir. qadın özü deyilmir, 2 dənə e, uşaq olur, oğlu uşaq, hər bir dənə xurma verir və e, birini də özü üçün saxlayır ki, özü yiyəm, amma yemir, sağlar xurmanı yiyəndən sonra təzlərin anasına baxınlar e. Məyus, məyus Bəlkə o qırmağı da güzə verəsək <gülüyor> Anası bölür, yarısını ona bölür, yarısını alır Ondan sonra Peyğəmbər Əsələm müşahidə edir Baxı görürsün ki, qadını necə sevir, oğlarına necə Özü üçün istəmir, özü yemər, verir Peyğəmbər Əsələm, Ayşə Rədiyə olan həyə deyir ki Təccüblənirsən onu İndi mənim sənə dediyimdən Allah tədib edəcəsin. ki, o qadın o uşaqları sevir, Allah da onu sevir. Onları əhmin Bu, üsusən qadınlara ayır, oğlada qarşı rəhimli olsun. Vay, o şək, o anına ki, oğlada aparıb uşaqlar özməlidir. Yəmin, yetinlər özməlidir. Başka bir rəvayətdə deyir ki, bir qədələrəb Peygamber s. s. s. Yəni siz siz uşaqlarınızı öpürsünüz. Mən baş olsun bilirəm. Yəni biz amma öpmürük. Bedevil də Ərəbb bedevil çöldə səhrada yaşayırlar. Biz ürəyində rəhmli. O bedevil qavələrlə məşhurdur. Qavələdə çox şey peymandır. Qəranın yanında da rəhmli qərar. Bu onu yandıb ki, bəzi adamların dediyi kimi. Sonra başda bir rəvayətdə Həsəni öpür, sifadələ amma. Yanında oturan Əqraq ibn-i Hədiz öp təmiyimi. Baxır görür ki, Peyğəmbə Sallisəlləm uşağı öpdü. ki, indi bizdə adətən nə var ki, uşağı qaynatanı qaynanan yanda bucağa götürmək, öpmək. Buna bax, qaynanan, qaynatanın yanda uşağı bucağına götürmək. yerə, belə yeniliklər çıxıb həmən ki, şey, 14 əsir bundan qıbaq da olur cahillərin vaxtında. O zahil, deyir ki, sen uşaqı mənim 12 dən uşağım var. 12 dən uşağım var. 10 uşağım var, deyir, hez birini öpməmişəm. birini öpməmişəm. Peyqəmbər əsəl-qədən deyir ki, mən lə yərhəm, lə yürhəm. Rəhmətməyənə, rəhəmli olunmaz. Yərhəm əmən fəl-ərd, bu başqa rəvaydır. Su, sən, mən rəvaydır. Yərhəm əmən fəl-səmə. Yerdəkilərə rəhmə edin ki, <gülüyor> köydəki de sizə rəhmə edin. Yerdəki o demək deyil ki, yox. Yərin çindəkilərə, üzərindəkilərə. Əksinə, <gülüyor> əksinə də var və ki, bu nəfər sağlarının birini daha çox qayıqı göstərir. Resulullah s.ə.v. ona əmr edir ki, onlara qayıqını eyni səviyyədə göstər. Birinə vahalı bir şey alırsan, öbürsün neysə ucuzlariyə alırsan ki, bu geynət ona olmayandan sonra verirəm o geynət biləyəmək olmaz eyni səviyyədə almalısan, eyni səviyyədə baxmalısın yəni ola bilər ki, məsələn, birindən ürəyə bir şey istəsin <coughs> digərini ürəyə başqa bir şey istəsin amma eyni qiymətli, eyni səviyyələ olsun və sən ikisinə də eyni şey alsan ikisindən birinin xosu gəlməsə qaza verilir ki, hərəsinə öz istədiyini alasın amma birinə köhnə, birinə təzə, birinə heç alınmayan şey, öbürü, o biri o birinin dəyili mi Bunu anla, o vaxt elə məlumatlar ki, sənin tamam imkanın yoxdur. Birinci olan məktəbə gedir, ona